Річ, я не веду прийомів на дому у пацієнтів. І жодних винятків? Що там, Вікторе? Приглушений жіночий голос видався Маріані дуже знайомим. Але мало що видається. Вибачте, зателефонуйте через 15. Дякую, професоре. Через 4 години. «Кажіть адресу. О 18. І вас влаштую? Звичайно, спасибі. Дякуйте моїй дружині, сказав професор. У неї сьогодні дуже толерантний настрій. До речі. Наречена вашого сина звуть, здається, Тамарою? Мар'яна мало не впустила слухавки. Звідки ви знаєте? Професійна таємниця моєї дружини, засміявся професор. Сподіваюся, ви не проти, якщо я спершу поговорю з Тамарою Костишин. Робіть, як вважаєте, за краще, глухо звалася Мар'яна. Тільки я не знаю ні адреси, ні телефону. Вам не подобається ця дівчина? Я чекатиму на вас, професоре. Мар'яна повільно поклала слухавку. «Вибачте, Мар'яну Юліанівну, я не хотіла їхати», – професор наполів, – сказав, «так краще для Толика». Дівчина була відсторонено спокійною, в глибоких темно-синіх очах жодної живої іскорки. скетичне бліде обличчя нагадувало фрагмент витонченої порцелянової голівки. І взагалі ця крихка, зворушливо прекрасна скульптурка здавалася зовсім недоречною у масивному інвалідному візку. «Правді, дуже своєрідна дівчина», – подумала Мар'яна. «Толик не міг її не помітити. Але чому вона? Це я дала їй заспокійливе, легко вловила Мар'яна подив Оксана Тимофіївна. Хоч професор Орлюк рішуче протестував, але коли Тамара дізналася, на неї страшно було глянути. Я не могла ризикувати. І професор мусів змиритися. «Хм, шановні пані, все-то дуже цікаво, але чи не дозволите познайомитися з пацієнтом?» «Звичайно, вибачте». «Прошу, професора», Мар'яна рушила слідом за гостем. Той застережно підняв руку. «Дозвольте, спершу я сам». Вийшов хвилин через двадцять. Втім Мар'яна час не засікала, вона взагалі втратила відчуття реальності. Тим часом професор Орлюк обів усіх стомленим поглядом, усміхнувся куточками перепалених губ. «Не бачу нічого трагічного. леді може сміливо проїхати в кімнату сплячого принца. І нехай не боїться сказати все, про що думає. І головне, що відчуває. Цілувати принца не обов'язково, то що не казка – Казка у вас попереду, а поки що вистачить вашого чарівного голосу. Мар'яна поривалася щось заперечити, але холодні, сліпучо, блакитні очі спинили її на півслові. Ви тут уже нічого не змінити. Картина була гідною пензля дега. Сильний, вродливий юнак зворушливо-обережно тримає на руках порцелянову танцівницю. Від відстороненого спокою дівчини залишилася тільки ніжна упокореність і сльози в очах. На якусь мить вони замерли в дверях. Оксана Тимофіївна радісно зойкнула. Мар'яна ніяк не зреагувала. Їй чомусь усе видалося нестерпно сірим і несправжнім. Тишу вґвалтував телефон. Мар'яна миттю схопила трубку. Здавалося, цей несподіваний дзвінок, різкий, невблаганний, рятував її від чого ще страшнішого. Це нормально, прошепотіла. Він прокинувся. Приїдеш, коли зможеш. Через дві години добре. Поклала трубку, провела холодною долонею по очах. Сновидно підійшла до професора. Спасибі. Нема за що. У Мене теж син. Йому 15. Зовсім не керована особа. За що і люблю. Хто знає, що він викине через три роки? Професоре, тихо звалася Оксана Тимофіївна. Я зрозумів вас, з'яснув професор Орлюк. Нічого не гарантую, але спробувати можна. Підозрюю, що юна леді вельми неординарна особистість. Хто знає, що приховують глибини її підсвідомості? «І як відгукнеться організм, якщо ті глибини розбудити?» «Ви змушуєте мене робити дивні речі. Досі я лікував уражену психіку. У пані Тамари психіка більш ніж здорова. Таких пацієнтів у мене ще не було. «Правда, ми не знаємо, чи юна леді згідна». «Вона згідна», – випалив Анатолій. «І ви наважуєтеся одружитися з тим тираном», – засміявся професор. Тамара заперечливо похитала головою. «Це він зі мною одружиться, а я... я не можу більше боронитися, та й не хочу. «Може, сядете нарешті на канапу, а то ще впустиш свою дорогоцінну ношу», – вдавано строго наказала Мар'яна. «Ні за що, тепер ні за що не впущу», – запевнила Анатолій. Але на канапу таки сів. Тамару обережно вмостив у кріслі. «Я вирішив бути слухняним сином». І «Я це запам'ятаю. В кухні щось засвистіло-засурмило. Чайник похопилася господиня. Пропоную всім чаю, нам не завадить підкріпитися. У мене краща пропозиція, – втрутиться Анатолій». Що там каже наш домашній бар? В ньому знайдеться пляшка шампанського? Ей, е, юначе, ви, здається, забули, що вам ще немає 21 року. Мене в Америці, професора.